Kapittel 12 Og Rehabiam begav seg i vei til Sikem, for det var til sikem hele Israel kom for å gjøre ham til konge. Og så snart Jeroboam, Nebats sønn, hørte om det, mens han enda var i Egypt. Jeroboam hadde nemlig flyktet på grunn av kong Salomo og bodde i Egypt. Da sendte de bud og tilkalte ham. Deretter kom Jeroboam og hele Israels menighet og begynte å tale til Rehabiam i det de sa. Din far gjorde vårt åk hardt, men gjør nå du din fars hare tjeneste, og det tunge åk som han la på oss, lettere, og vi skal tjene deg. Da sa han til dem: "Gå bort i tre dager, og kom så tilbake til meg." Dermed gikk folket bort. Og kong Rehabiam begynte å rådføre seg med de eldre mennene som hele tiden hadde stått i hans far Salomos tjeneste, mens han ennå var i live. I de han sa: «Hvordan råder dere meg til å svare dette folket?» Da talte de til ham og sa, «Hvis du i dag vil vise deg å være en tjenere for dette folket, og virkelig vil tjene dem, da skal du svare dem og tale til dem med gode ord, og de kommer med sikkerhet til å bli dine tjenere for alltid.» Men han ventet seg fra det rådet de eldre mennene hadde gitt ham, og han begynte å rådføre seg med de unge mennene som hadde vokst opp sammen med ham, og som sto i hans tjeneste. Og han sa så til dem, «Hvilket råd gir dere, så vi kan svare dette folket som har talt til meg og sagt, «Gjør det åke som din far la på oss lettere?» De unge mennene som hadde vokst opp sammen med ham, talte da til ham og sa, «Dette er hva du skal si til dette folket som har talt til deg og sagt, «Din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss?» «Dette er hva du skal tale til dem.» Min lillefinger kommer sannelig til å være tykkere enn min fars hofter. Og nå, min far la et tungt åk på dere, men jeg for min del skal legge mer til deres åk. Min far tyktet dere med pisker, men jeg for min del skal tyktet dere med skorpionsveper. Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam på den tredje dagen, slik som kongen hadde talt i det han sa, «Kom tilbake til meg på den tredje dagen.» og kongen begynte å svare folket hardt og gå vende seg fra rådet til de eldre mennene som hadde gitt ham råd. Og han talte videre til dem i overensstemmelse med de unge mennenes råd, i det han sa, «Min far gjorde deres åk tungt, men jeg for min del skal legge mer til deres åk. Min far tyktet dere med pisker, men jeg for min del skal tyktet dere med skorpionsveper.» Og kongen hørte ikke på folket, for den vending saken tok skjedde på Jehovas tilskyndelse för att han kunne uppfylla sitt ord det som Jehova hade talt genom Shiloh 19 Arkia Jeroboam Nebats son då hela Israel så at kongen inte hadde hørt på dem svarade folket kungen og sa vilken andel har vi David och där är ingen arv i Isais son till dina gudar Israel se nå till ditt eget hus David därme begynte Israel att gå til sina tält men de av Israels söner som bodde i byarna i Juda dem fortsatte Rehabiam å regjere over. Kong Rehabiam sendte deretter Adoram av sted, han som var satt over dem som var utskrevet til tvangsarbeid. Men hele Israel steinet ham, slik at han døde. Og kong Rehabiam selv klarte å komme seg opp i vognen, så han kunne flykte til Jerusalem. Og israelittene fortsatte sitt opprør mot Davids hus, og slik er det den dag i dag. Og det skjedde da hele Israel hørte at Jeroboam var vendt tilbake, at de straks sendte bud og kalte ham til forsamlingen og gjorde ham til kong over hele Israel. Det visste seg at ingen fulgte Davids hus, unntatt Judas stamme, alene. Da Rehabeam kom til Jerusalem, samlet han straks hele Judas hus og Benjamins stamme, 180 000 utvalgte, stridsdyktige menn for å kjempe mot Israels hus og bringe kongedømmet tilbake till Rehabeam, Salomos sønn. Da kom den sanne Guds ord til Shemaya, den sanne Guds mann, og det lød. «Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Judas hus og Benjamin och resten av folket, «Dette er hva Jehova har sagt. Dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre, Israels sønner. Vent tilbake.» «Vær til sitt hus, for der på min tilskyndelse dette har skjedd.» Da adlød de Jehovas ord og ventet hjem i samsvar med Jehovas ord. Og Jeroboam gikk i gang med å bygge Sikhem i Efraims fjellområde og bosatte seg der. Siden dro han ut derfra og bygde Penuel. Og Jeroboam begynte å si sitt hjerte. «Nå kommer kongedømme til å vende tilbake til Davids hus.» Hvis dette folket fortsetter å dra opp for å frambære offer i Jehovas hus i Jerusalem, kommer dette folks hjerte uten tvil til å vende tilbake til deres herre, Rehabiam, Judas konge, og de kommer sikker til å drepe meg og vende tilbake til Rehabiam, Judas konge. Derfor holdt kongen rådslagning og laget to gulkalver og sa til folket, «Det er for mye for dere å dra opp til Jerusalem. Her er din Gud, Israel, som førte deg opp fra Egypts land.» Så stilte han den ene opp i Betel, og den andre satte han i Dan. Og dette ble en årsak til synd, og folket begynte gå fram for den ene helt til Dan. Og han begynte å lage et offerhaunes hus, og å gjøre noen fra det allmänne folk til prester, noen som ikke var av levig sønner. Videre laget Jeroboam en høytid i den åttende måneden, på den femtende dagen i måneden, lik den høytiden som var i Juda så han kunne frambära offer på det altaret som han hade laget i Betel för offer till de kalvarna som han hade laget. och presterna för de offerhaugnen som han hade laget, satte han till att göra tjänst i Betel och han begynte att frambära offer på det altaret som han hade laget i Betel på den 15:e dagen i den 8:e månaden i den månaden som han hade funnet på själv och han gick i gang med att lägga en högtid för Israels söner och gå frambära offer på altare för att frambringa offerhöjk